Пісня 21. Зміст 21 пісні. День 39. Пенелопа приносить Одіссеєві лук і стріли. Побачивши їх, Евмей і Філотій проливають сльози. Антіной насміхається з них. Телемах встановлює жердини для стріляння і пробує натягнути лука. Одісей подає йому знак, щоб він залишив лук. Женихи марно намагаються його натягнути. Одісей відкривається Евмеєві і Філотію. Вони готуються вмертвити женихів. Після невдалої, Еврімахової спроби натягти лук, Антіной пропонує відкласти стріляння до наступного дня. Одісей просить, щоб йому дозволили зробити спробу. Женихи проти цього, але за наказом Телемаха лук подано Одісеєві. Він його натягує, стріляє і влучає в ціль. Лук Одісею Думку тоді подала ясноока богиня Афіна, мудрій і карія доньці, славетній умом Пенелопі. Лук женихам принести для змагань в Одіссеєвім домі і сиве залізо подати страшного убивства початок. Вийшла по сходах високих наверх вона власного дому, Вигнутий тонкою з міді В долоню міцну захопила Ключ дуже гарний І з держальцем зручним слонової кості. Вглиб вона дому пішла З жінками служебними разом, Аж у комору, де в схові Скарби в ледереві лежали. Золото, мідь і залізо В труді наполегливі куті Поряд із луком тугим Лежав сагайдак там набитий стрілами, що вилітають із свистом і стогоном з лука. Вдар одісеї їх одержав, як був в лакадемоні гостем від Еврітіда і Фіта, що був на безсмертного схожий. Стрілись в Месені вони, в Ортілоха розумного домі, Мав Одісей там борги постягать, щоб були йому винні люди цілої країни Месенської. Перевезли бо на кораблях многовеслих зітак і до себе месенці, триста овець густорунних, ще й разом із їх пастухами. Ще юнаком Одісей у цій справі послом до них їздив в дальню дорогу, старішини й батько його посилали. Що ж до Іфіта. Він коней шукав, аж дванадцять пропало в нього кобил та мулів, придатних уже до роботи. Згодом вони до недолі і смерті його спричинились, в час, коли з Зевсовим сином, відважним душею Гераклом, славним у подвигах мужніх, він бачився, до нього, прийшовши. Гостя свого він убив у власному домі своєму, не посоромивсь тоді. Ні ока богів, ані столу, де нечистивий його частував він, так гостя вбивши, позибирав він з конюшень, кобил його міцно копитих. Отже, шукаючи їх, і Фіт за дісеєм зустрівся, дав йому лука, що вдар від великого мав він Евріта. Той залишив його сину, вмираючи в домі високим. А Одіссею гострий дав меч та ще й списа міцного, щирої друрби завдаток, та сісти їм разом до столу, і ближче спізнатися не довелося. Раніше син Зевсів вбив Еврітіда і Фіта, що був небесмертно схожий, і Одісеєві лук дарував. Та йдучи у походи, на кораблях чорнобоких не брав Одісей із собою лука того, а як спогад про любого друга він дома завжди його залишав і носив у своїй лиш країні.